ברוכים הבאים למרוכים הדרקונים ומה שבאמצע, פרק 17, טוב לך, טריפל אי. פרק 17 מצוין לך, מספר. מה יש לנו היום, אתה יודע? אז אני אגיד לך, יש לנו פינת עצת המנחה. יש לנו עוד קצת מהאילתור עם בן שלום, יש לנו את החדשות עם הבהרד שלנו, רוני שמאי, ועוד uh, כמה מילים ומשפטים בן לבן אז בואו נתחיל. ועכשיו לחדשות הבהרד. הוא לא עייף, הוא לא ברד, הוא חד כמו שרד, קבלו את רוני בחדשות הברד יפה יפה, גם התחרז. כאן רוני עם חדשות הברד. והפעם מבצע. לא, לא, לא מדובר על עוד מבצע של מבוכים ודרקונים. אה, עמוד ענן, סופת חול, איך שלא קוראים לה, בכל מקרה היא דוחה את כל הכנסים למועדים חדשים. אז כדאי שתתעדכנו. חוץ מזה, סוף סוף יצא לנו המהדורה חמש, הספרים, ספר השחקן יצא, אפשר להזמין אותו. חוץ מזה יש בכל מקרה הורד אוף דה דרגון קווין, ההרפתקה החדשה למהדורה 5. In an beat for power, the cult of the dragon along with his dragon allies and the red wizards of day, seek to bring tiamat from her prison in nine hills to Peron. הופה, מעניין. חוץ מזה יש אונליין supplement שניתן לכם לינק בפייסבוק שלנו, שאפשר להוריד את המפלצות, כמה חפצי קסם נחמדים והכל למהדורה חמש. פאיזו מחליטים ללכת על טכנולוגיה ואנדרואידים. איירון גודס, האדוונצ'ר פאט החדש של פאיזו, הולך להכיל אנדרואידים וטכנולוגיה, מעניין. חוץ מזה, יש לנו קישור מיוחד לספייל סורטר של ארי. זה בואו נראה, זה אקסל שיעזור לכם לסדר את כל הלחשים שלכם למהדורה 5. ספרדשיט עם כל הלחשים בפליירס הנדבוק. הגיוני שהספרים בספר, שהלחשים בספר לפי סדר אלף ב', אבל לפעמים קשה לחפש לפי פרטים אחרים. הספרדשיט הזה ייתן לכם לחפש לפי שם, דרגה, קלאס, סקול אוף מג'יק, ואם לקסם יש ריטואל אופשן או לא. ואם דרוש concentration. תודה. זהו, סיימנו כאן להיום עם חדשות הברד. נתעדכן בפעם הבאה. וחוץ מזה, יש לנו כמה תגובות לחדשות הבארד. ריפל, יש לך מה להגיד לגבי תאריכים? יש לי את האמת, שני תקונים כרגע חמים חמים. אחד, שכנס דרקוניקון נדחה ל-27 לאוגוסט, שזה יוצא יום רביעי. ומי שיתכנן ללכת לאיגור 11 אז uh, הוא יצטרך לשמוע שהקדס נדחה, אין תאריך מדויק עד הודעה חדשה, וכמו שאמר רוני, תתעדכנו. טריפל. כן, אז ספר. תשמע, למרות שדיברנו על כל ה בחינם או לא בחינם עם הספרים וזה, יש לי שאלה מעניינת אחרת. אוקיי. Okay. לי, כמו שאתה יודע, אין uh, מיניאטורות אורגינליות של D&D. Mm -hmm. אבל יחד עם זאת, יש לי אוסף משכנע של פקקים בצבעים ומידות שונות, כמו גם כל מיני בובות, כולל של דרקונים, אבל שהן לא אורגינליות, ויכולות לשמש גם מבחינת uh, ההיקף שהן תופסות על המשבצות, גם מבחינת גובה. ויותר מזה, יש לי למשל מכסה של מטרנה, שיכול לשמש בתור uh, קרוון ועוד כל מיני אלתורים מהסוג הזה. אז מה אתה אומר? אמנם חסר בזה קצת uh, את הצבע והצורה של המפלצות האמיתיות, אבל אני יכול לשים שם הורד שלם של גובלינים מפקקים של uh, מים לילדים לגן. אז בחינם או בכסף? מה, מה דעתך? תראה, אני... אני חושב שיש אנשים כאלה שיצרכו את העזרה הוויזואלית הזאת בשביל לשחק כמו שאתה יודע, גרסה 3, 3.5 ואילך הם משתמשים הרי בגרידים של המפות בתור משהו טקטי שחלק מהקרב במידה וזה באמת בגודל המתאים כמו שאתה אומר, אז לא צריכה להיות בעיה כי רוב המשחק החדשים, המשחקים החדשים מתרכזים המהדורות החדשות יותר נכון? מתרכזים על קרבות טקטיות. טקטיות כן, בוודאי, אני בוחר את האייקונים כדי שיתאימו בגודל הגריד יש בעיה בצורה, למרות שגם פה יש כל מיני אלתורים יפים, יש תחתיות של בירה עם כל מיני ציורים מדליקים, יש לי פקקים של בריזר עם עטלפים למיניהם שיכולים לייצג סוורם או איזה מפלצת מכונפת אחרת וכל מיני אלתורים נחמדים, למשל יש לי פקק כחול שטוח שאני קורא לו גובלין, אבל יש לי גם פקק כחול שיש לו, כמו פקק ספורט כזה שיש לו מכסה שנפתח ונסגר ואז בעצם הוא יכול להיות הופ גובלין וכל מיני כאלה דברים מגניבים. Yeah, אני אולד סקולר, אז אני uh, לא יודע מה להגיד לך, אני אפילו לא יכול לשחק uh, ללא מיניאטורות. Uh, אני לא רואה בזה צורך, צורך ממשי בלשחק במיניאטורות. אני מעדיף לשחק גם בלי. אבל כמובן, כמובן שאני אישית, אם כבר משחק עם, עם, עם מיניאטורות, אז אני מעדיף לשחק עם uh, מיניאטורה uh, אורגינלית, כמו שאתה אומר, שבאמת... Uh, מראה לי את התרחיש כמו שהוא אצלי בראש, ככה אני רואה אותו גם על לוח הקרב. אני נוטה להסכים איתך, אבל יחד עם זאת, אני גם רוצה להציג את האפשרות הזולה למאזינינו הצעירים ועוד עלי הארנק, או שסתם מבחינה תפיסתית אומרים בשביל מה, זה במילא לא משחק מוחשי, אז לא חייבים להוציא עליו את מה שלא צריך להוציא עליו. ומאידך אני רוצה לציין שלמרות שאנחנו אוהבים את האייקונים האמיתיים לא פעם יצא לי לשחק למשל חצי אורק ברברי שאמור להילחם עם שני גרזני יד אבל מפאת החוסר אה, במיניאטורה מתאימה מצאתי את עצמי אורק עם גרזן דו ידני אה, וכך גם אה, אני מכיר איזה אחד שאוהב לי לשחק גמד כהן לא תמיד הוא אוחז ביד את מה שהוא מתכוון לאחוז ביד מעניין וכו' וכו' כן, וגם הקוסם תמיד נדפק, ובסוף הוא יוצא איזה wood elf עם חצי <laughs> ריינג'ר בכלל. זאת אומרת שגם כשיש לנו מיניאטורות, לא תמיד הם מייצגו את זה מה שהיינו רוצים. אז זהו, טוב, הפינה הזאת נשארת פתוחה, אין לנו, אין לנו פה איזה משהו נחרץ לומר, אלא רק להציף. כן, להציף למעלה, וזה בעיקר, אפשר לסכם את הנושא הזה בהעדפה אישית, קורא לך בהעדפה אישית שלו. כן. ולמי שלא חשב על זה עד עכשיו, לפחות יש לו את הרעיון. תתחילו לאסוף אה, פקקים, כל מיני כלים מפלסטיק, מעץ, תחתיות, פסלונים קטנים. תמצאו אה, לא פעם אה, שבחנויות הצעצועים לילדים אפשר למצוא הרבה צעצועים סינים בגרושים ולהנות מהם במגרש. אוקיי, תודה, ביי. אוקיי, חברים, אז שאלה... אה... מעניינת דווקא. האם מהניסיון שלכם שחקנים בוחרים לשחק דמויות שמקצינות את התכונות הטבעיות של אותו אדם, של אותו שחקן שאוחז בדמות או שמא ההפך הם בוחרים דמויות שמהוות אסקפיזם לחיים האמיתיים שלהם. למשל אם אני אדם פחדן באופן טבעי אולי דווקא בD&D אני אבחר לשחק איזשהו סוג של דמות מיליטנטית ואמיצה, לחלופין אם אני איזשהו ארס בחיים הפרטיים שלי אולי אני אבחר לשחק איזשהו ברברי בוטה ואני אקצין עוד יותר את התכונות שלי. מה מהניסיון שלכם אתם מכירים? מאיר, ניתן לך שוב פה להתחיל אוקיי, okay, טוב, אני בעיקר מדהם, אף על פי שיצא לי לשחק איזה מספר דמויות מוגבל, uh, אני מוצא שזה מין שילוב של הדברים, כל אחד בהתאם uh, למה שהוא רוצה להתמודד איתו באותו רגע, בין אם זה במודע, בין אם זה לא במודע. אני דוגמה, uh, הרבה מהדמויות שלי היו דמויות שכביכול מנסות uh, לעשות טוב ויצאו באיזושהי מידה כזאת או אחרת uh, פלאדיניות בהתנהגות שלהם, בלי, בלי שום קשר למקצוע שלהם וכולי. אפילו הייתי איזשהו מייג שהוא היה אילוז'ניסט וטריקסטר ובסוף הוא הפך להיות הדובר של הקבוצה ולדחוף אותה להציל את היתומים וכל מיני שטויות כאלה. אבל בהזדמנויות אחרות, אני דוגמה, בחרתי דמות בשעדורן שהייתה הרבה יותר אפלה, הרבה יותר סבוכה וזה היה ניסיון כדי להתמודד עם דברים אחרים בדמות שלי, באופי שלי, שאני חושב שכל אחד מביא דברים. אני רואה את זה בשחקנים שלי, יש שחקן שהוא כל היום נתון בלחץ וכל הזמן הוא מלחצים, ומתי שהוא בא למשחק, הוא מחפש לפרוק עול. ה... כל אחד עם הדברים שלו. אני חושב שזה מגוון מאוד רחב, אבל בעיקרון מה שהיית רוצה להגיד זה שאני לא חושב שיש מישהו שבאמת מביא דמות שאין בה משהו מעצמו. אני חושב שכל אחד יש משהו מעצמו שהוא או חוקר, או שהוא בודק, או שהוא מחצין, או וכולי וכולי וכולי. הדבר שאני אוהב אבל תמיד להסתכל בשחקנים זה לראות מה החוט השני שלא משתנה, לא משנה מה, בין כל דמות לכל דמות. כי זה אומר לך משהו יותר על השחקן עצמו ועל ה... אם אפשר להגיד בפסיכולוגיה בגרוש, על האמות מידה האמיתיות שלו. זאת אומרת מניסיונך, תמיד זה enhanced reality ולא אסקפיזם. אני חושב שזה... אסקפיזם זה גם סוג מסוים של enhanced reality, אתה פשוט הולך לכיוון השני. אתה מגיב באיזושהי צורה למציאות האישית שלך, וזה יכול להיות לכיוון הזה או לכיוון האחר, זה כל דבר בצורה שלו, כל אחד בצורה שלו ומשהו מפיק מהמשחק. אני חושב שתמצא אותה כמות של סיבות כאותן כמות של שחקנים, זה לדעתי. מי יותר טעם? קודם כל, בשורת ההצבעה אני חושב שאני מסכים עם מאיר, כי זה גם וגם. ממה שאני רואה אני רואה שבדרך כלל שחקנים אותי משחק את אותה דמות שזה self included, שזה חבל, כי, כי הם לא, לא, לא, לא בודקים מה עוד אפשר לעשות, אני חושב שבאמת אה, כולנו כשאנחנו משחקים אנחנו משלבים את הרצון שלנו לברוח מהתכונות השליליות שלנו יחד עם איזשהו תכונות שלנו שאנחנו מאמינים שהן מאוד טובות, אנחנו מנסים להבליט אותן ולהעצים אותן. יש שחקנים שבאמת בוחרים קווי רקע לדמות, והם סטיק טו זם, ועושים את זה טוב מאוד, אבל אני לא, לא מכיר רבים כאלה. ריפה. זה כל שיש להגיד. Hey, אם כבר מדברים מניסיוננו אישי, אני... מי שיצא לי לשחק... רוב האנשים זה הקצנה של התכונות שלהם אם זה בן אדם שהוא כמו שאמרת אז הוא רוצה לשחק את הברברי המטורף הזה שנכנס לרייג' כל הזמן או שבשביל שהוא קצת יותר מופנם אז הוא משחק מטיל לחשים שעושה נזק ארטילרי מרחוק ולא נכנס לאינגייג' כל דקה או שתיים ולפי דעתי זה זה המהות של, של משחקי פנטזיה, שאנשים מפנטזים, מפנטזים את עצמם כמו שהם רואים אותם, כמו שהם רואים את עצמם, פשוט הם לא מצליחים להפגין את זה כלפי חוץ בעולם האמיתי, אז הם עושים את זה פשוט במשחק תפקידים שהם משחקים, וזהו. האם חוויתם שינוי בשחקנים, שפעם הבן אדם הקצין איזושהי תכונה מסוימת שלו, או גם אם לא תכונה, איזו סיטואציה בחיים שלו? ובחלוף הזמן שמתם לב שינוי באדם, בשחקן וגם באותה דמות עצמה. אני יודע שאני מכיר סיפור אחד כזה אישי. את האמת אני אגיד לך, אני לא רוצה להיתקל בסיפור כזה. אני מנסה לחשוב. דבר עיקרני שנתקלתי בו אני זה ששחקן אחד שנולד לילד והוא נהיה הרבה יותר עייף הרבה פחות ממוכז במשחק. אני מכיר כמה כאלה. אני רוצה לחשוב על קבוצות שהשחקתי איתן הרבה זמן, בהרבה זמן אני שנתיים, שלוש. ורוב ההשפעות שאני רואה של החיים החיצוניים על השחקנים זה זמינות. ולא כל כך שינוי באופי, אני חושב ששינוי באופי צריך לבוא כתוצאה של... משהו מאוד גדול, כמו ילד ראשון, שאת זה אף פעם לא, לא חוויתי. אני מניח שהמשחק שלי השתנה אחרי שיש לנו גדול ילדים, ויותר מזה אני לא יכול לא, לא להרחיב. נעים, אתה מכיר? אני חושב שהשינויים שבמשחק, השינויים שבאים לבני אדם, יכול להיות שיש להם הדהוד במשחק, אבל אני לא זכור לי מקרה שהמשחק עצמו עשה את השינוי לבן אדם, לפחות לא שאני אה, מכיר. אני חושב שאתה רואה שינויים שאנשים עוברים, שאתה רואה אותם, את, את, את, איך אנשים גם משתנים במשחק, אבל אני חושב שזה המשחק ששינה אותם. אם אפשר להוסיף רק כמה נקודות אחרות שחשבתי להיות, אה, לגבי מה שטריפל אי -E אמר, חוש... ושאתה הזכרת מקודם, אני מספר, אני חושב שברוב האנשים שאני רואה אותם שמשחקים, זה לא מה שהם או מה שהם או מה שהפוך מהם, אני חושב שאני רואה מה שהם רוצים להיות. אני חושב שזה אצל הרבה אנשים זה שאיפה של מה, איך הם היו רואים את עצמם באופן אידיאלי, בצורה כזאת או אחרת. או אפילו התנסות במשהו שהם היו רוצים לנסות. יש רק דבר אחד, אני, אני קצת משחק במשחקי רשת פוסט ביי פוסט, שהם משחקים הרבה יותר איטיים, שיש בהם הרבה יותר בנייה איטית של הדמויות, והרבה יותר אפיון שלהם, ושם דווקא כן אתה רואה הרבה אנשים שעושים דברים שמחוץ למה שאני חושב, שלאופי הבסיסי שלהם, לפחות מה שאני רואה אצלי. אני חושב שבאתי במשחק, בשולחן מול אנשים, אז באתרנט... לשחק כפי שאתה ולפי הדברים שלך ולראות חופשי במקום להיות מסוגל באמת להיכנס לראש של דמות אחרת ולעשות דברים של דמות אחרת. מאה אחוז. יש משהו בנושא הזה? נראה לי אפשר לסכם. כן, אני חושב שאני אשתמש במה שמאיר אמר, אני כן אוהב את זה ואולי זה כן מכליל את כל שאלות הפתיחה בזה שבן אדם באמת לא פעם פונה לשחק דמות שהיא הקרנה של מה שהוא היה רוצה להיות. אנחנו נשמח לשמוע את תגובות המאזינים על זה. חברים, תודה רבה לכם, שיהיה לכם שקט. בואו בואו נדבר בוא, עכשיו נרענן לגמרי את כל הזה, וכל אחד ירשום אה, שלוש דברים כלשהם, לא משנה מה, ואחרי זה נעשה משהו של dnd. יאללה יאללה, יאללה, יאללה. יאללה, נו, תרשמו. אני עכשיו סופר עד עשר ואתם תרשמו עכשיו שלושה דברים ואני סופר בינתיים. מה, מה לי, שלושה דברים של מה? שסתם דברים, מצידי תרשום כאילו, קודם הדבר שהראשון שלקחנו היה זוחלים, נכון? אוקיי. למרות שלגזע הזה כבר החלטתי שקוראים סאוריאנים. שזה נשמע כזה, כן. משהו שקשור למה ששחקנו קדימה סתם רנדומליים עושים 300 עצם 300 תואר 300 מלות אני הבנתי יאללה כבר יש לך שלוש. הנה תסתכל. איפה אה בסקייפ הרשמת לי. אני רשום גם בסקייפ. לא אתה אבל אז תציץ. זה אומר שאתה תושפע. טוב אני לא אני רושם בהודעה פרטית תרשום לך לא. אה וואי, הטלפון שלי לא לידי, זאת תהיה בעיה. אה, אלירן, אתה רוצה כן. להגיד לנו את השלוש מילים שלך? אה, כן. תגיד אחת. אה, לוחמנות. יפה, איתי? פרח. איך? פרח. תרח. עכשיו תבחרו את המילה היותר טובה מהשנייה שלכם, תרח או קרח? פרח, פרח, פלאוור. אה, פלאוור, אוקיי, כן. פרח, לוחמנות, אגב. זה הכי קשור כאילו בעולם, נו? רוגטקה. אוקיי, okay, מעניין. פריקין לייזר בים. לפי מה? פריקין לייזר בים. כזה עם uh, צ'ופצ'יק במקום הג'י? כן, okay, yeah, כמו באוסין פאורס. אוקיי, פריקין לייזר בים. ואמרנו תוקפנות? לוחמנות, סליחה. לוחמנות. ליזר בים, קלע, לוחמנות. קהילה לוחמנות, לא הרעיון שלי הוא כזה אוקיי? יש לנו עכשיו ארבע דברים מעניינים, לא קשורים, אנחנו צריכים להמציא מהם משהו נכון? סתם משהו, משהו שמתקשר איכשהו למשחקי תפקידים. קהילה לוחמנות לא, ופרח, נכון? אתם חושבים כבר על משהו? יש לכם כבר סיפור בראש? פחות או יותר. יפה. כשהייתי פעם ב... ב... ב... איתן אני מושך לכם זמן. כשהייתי פעם <מח> במין כזה, הסבירו לנו על שיטות זיכרון, ונותן דוגמא את כל משרדי הממשלה שהיו באותה תקופה ו... וכאילו לבנות המטרה המשימה הייתה לבנות איזה שהוא מין סיפור קטן שמאפשר לך לזכור לפי הסדר את כל האנשים ואת כל התפקידים שלהם אז אם אתה מדמיין את טנק שפורץ החוצה דרך קיר של בנק שרודף אחריו המנהל בנק שזה יאיר לפיד זה שר האוצר ועל הטנק יושב שר הביטחון כן אתם יכולים להשלים הלאה נכון ואז כאילו אתה בונה את הסיפור הזה, ומאוד קל לזכור ככה סטים של מידע. אז, אז זה בערך נראה אצלי, כאילו אני ישר לוקח את כל הדברים האלה, וננסה להכניס את כולם ביחד, ויוצא לי, כאילו זה, זה מה שיש לי. אז בוא, בוא, אלירן, ת, ת, תיתן את זה שלך בינתיים, ואיתה אחר את זה. טוב, אז אני, אז אני חושב על איזושהי יחידה, יחידת עילית לוחמנית, אם כבר דיברנו על עתיד, אז את עתידנית. שמשתמשת, ב... שמשתמשת במשק עם... לייזר עתידני ויוצאים במטרה למצוא איזשהו פרח נדיר בשביל לחזור עם אותו פרח ולא יודע, נציל אותו מהכחדה יחידת, לא יודע, כמו קק"ל עתידנית כזאת קק"ל עם לייזרים כן אוקיי, אוקיי, אני אוהב, אני אוהב כאילו גם קק"ל היו אוהבים אם הם היו יודעים שיש להם אפשרות כזאת, לשלב לייזרים בעבודה היומיומית, שילוב נהדר. יופי, איתי? אני יותר נמצא בדילמה, נכון, הסיטואציה היא בעייתית, היא קשה, וצריך לבחור באיזה דרך אנחנו זה, או שאנחנו תוקפים אותם עם לייזרים, או שאנחנו משגרים עליהם פרחים. רגע, ון, אני אגיד לך יותר מזה, למה הם משתמשים בלייזרים כקל, כקל של העתיד? כי הם צריכים ליצור את אותו פרח נדיר, להציל אותו מהכחדה, הם צריכים לעשות את זה בעיירות פה בארץ. עכשיו, בעיירות פה בארץ עקב פיצוץ של הכור האטומי בדימונה, החיות... התחיות קיבלו איזושהי אה, אה, מוטציה שגדלו וצמחו וצמח, להם עוד אה, שלפיים מפה ותופרים משם ויצורים ממש מסוכנים היום. אפשר, אפשר להגיד כזה דבר. נגיד אה, יש איזשהו פרח שהוא רק ב... יצא לי מלא פעמים להריץ דברים כאלה, שכאילו בעצם אה, ארץ ישראל היא המקור, מסתבר כאילו שמדעית או מדע בדיונית היא המקור לכל החיים ב, בכ, בכדור הארץ. ואת הבור העולם וירושלים וכל מיני דברים כאלה, כן? ובעצם עכשיו מה שאתה אומר לי זה שזה הכל בגלל איזשהו פרח, יש איזה פרח קטן שהוא גדל רק בארץ ישראל, או המקור שלו הוא רק בישראל. אני גם חושב אפילו על רקפת שחורה עכשיו, כן? שהוא היחידי שלא הושפע מ... יש כאילו שיר עתיק כזה, כזה מתחת לסללה, כן? למרות שזה נעמי לא שאומר כאילו. Okay, אבל, זה uh, שלנו, אבל, uh, אתה אבל כאילו הרקפת השחורה זה משהו הכי נדיר בעולם כאילו ואיכשהו הדבר הזה זה המקור כאילו לכל החיים בכדור הארץ והיא גדלת היא גדלה לחופי הים התיכון שזה המקום הראשון שבו התחילו החיים בים בעצם כאילו הם התחילו ביבשה עם הדבר הזה אבל זה היה הדבר היחיד שהיה ביבשה אולי זה גם לא נראה כמו, כל כך כמו רקפת אתם מבינים זה גם הולך טוב עם הקטע שכאילו מתחת לסלע זה מתחת, לסלע, כאילו, זה מתחת ל... מטאור שנפל מהחלל, שגדל ממנו איזה צמח, שהנביט את החיידקים הראשונים שיצרו את החיים על כדור הארץ. ואז כאילו, אה, היחידה הזאת הולכת למצוא את הדבר הזה, והיא משתמשת בלייזר כדי לחפור בקרקע או כדי להילחם במפלצות, זה פשוט ביערות, זה גדל ביערות כבר הדבר הזה? כן? כן, למה לא. זה הרפתקה מה שעשית. מגניב. כאילו, כאילו, דיברת על יחידה צבאית, אבל בעצם ישר אפשר היה להגיד, כאילו בשביל לשחק את זה, הדרך הישירה מאוד זה לעשות הרפתקה. יאללה איתי תן שלך. אני אגיד לך משהו קטן, אתה רוצה לפני שאני זה? בטח. אני, אני, אני נורא התעצבנתי בגלל הלייזרבים. למה? כי הרגשתי שזה נורא מגביל, כאילו אני אוהב שזה דברים... פרח גם אם משתמשים בו אפשר אמרתי אפשר שזה כאילו מתקשר ללוחמנות כי חשבתי על כל מיני איירון לוטוס כזה ו-unferling איירון לוטוס זה אגזלטד דרך אגב סליחה מה שאני מזכיר אבל כל מיני פרחים וזה יש מסדר הפרחים הנופלים גם כן באגזלטד כאילו מנויות לחימה פלאוור סורדס בטרפליי סורדס פרחים פרפרים אפשר לקחת את זה למלא דברים כאלה <ש> ופתאום לייזר לייזר <laser>, <laser>, זה משהו מאוד כאילו ועוד נכון? yeah. אבל אחד מהדברים שמותר לי לעשות זה להפוך את הפריקינג לייזרבים שלך למכת הלייזר של חרב הגונזה הקסומה. פריקינג לייזרבים. למעשה <laughs> אנחנו מדברים פה על, על המנהיג הוותיק לייזר. לייזרבים של משפחה שהוא אדם שנוי במחלוקת. יפה, אהבתי. והחבר'ה לא נעים להם להגיד מה שהם חושבים עליו, מילים רעות, אז אומרים פריקינג במקום, אתה יודע, מילה פחות יפה. Um, ולמעשה הוא, הוא מוביל את הקו המיליטנטי, הוא מוביל את הקו המיליטנטי ויש דיבייט גדול uh, נגד זה ולמעשה יש מי שחושב, uh, uh, קבוצה, זו תנועה חברתית שקוראים לה קבוצת קלעי הפרחים uh, <coughs> והם חושבים שהדרך הדרך, uh, להתמודד עם uh, אי הסכמות שבה צריך uh, תמיד לבוא ברכות ובטוב גם למי שהוא אה, מראה לך את הצד הקשה של החיים. אה, ו... ויש את הוויכוח כי לייזר אה, בים, הוא, אה, הוא מיליטנט, הוא חושב שעל כוח צריך לענות בכוח וקלי הפרחים חושבים שהגישה הנכונה היא דווקא אה, ברכות, לפזר את העוינות, לפזר את המתיחות גם אם זה אומר להקריב עוד מעט ובסופו של דבר אה, for the greater good, וגם בשביל למזער את ההפסדים, כי גם אם אתה מפסיד בוודאות בטווח הקצר, אתה מאבד מעט בטווח הארוך, וזו הדרך הנכונה להתמודד עם הדברים, הדרך האינטליגנטית והרקה. וככה, ככה אנחנו נתמודד עם האויב ונגיע בסוף לפתרון ולשיתוף ולחיים משגשגים. יפה. יפה. Uh, תדעו לכם שיש איזה סוג של פוקימון שנראה כמו חמנייה, אם יש שדה שלם של כאלה, זה <laughs> לא פוקימון, זה מפלטת <laughs> של מהדורה שנייה בעצם. <laughs> זה ב-monster of faron. <laughs> קיצר זה נראה כמו uh, חמנייה שיש שדה שלם של כאלה, ואז הם יורות עליך את הקרניים שלהם, ואם יש מעליה זה כמו פריקן לייזר בים, וזה מאוד לוחמני, ואפשר לתקוף אותם בקלע. יפה, למעשה רק אלה יכול להזיק להם, או חרמש. לא, לא, לא, זה ממש משהו אמיתי, אתה יכול לבדוק את המפלצת הזאת. לא עדיף לך על חרמש? אגב, בשלוש וחצי בספר השני, יש אנשים שעשויים איזשהו סוג של מתכת, והאור שלהם הוא מלא שרדס, ואז כשהם מתעצבנים הם יכולים לעשות איזשהו מין כזה סיבוב, כמו של איזה רקדנית, ואז השרדס זרפים עליך, ואתה צריך להינצל בשלוש עשרה. או לחטוף שם איזה סופה של סכינים. לא הכי הגיוני ויזואלי, אבל מגניב. כן, כן, זה קורה. אדיר. בואו. טוב, חברים. היה כיף. כן, נחמד. כן, נראה מה נצליח לדלות מזה. טוב, חברים. יאללה, שיהיה לילה טוב, בן, תודה רבה לך. לילה מעולה. ביי ביי. ביי תיי. אנחנו רוצים לסכם את הפרק ולהגיד תודה למי שהיה איתנו בחדשות הבהרד זה היה רוני שמאי בעצת המנחה מאיר ויותם בפינת האלתור בן שלום תודה גם לך טריפלי תודה גם לך מספר ושאלה אחת קטנה ולא ממש חוזרת לסיום כמה נהנת אבל בואו נהיה מסורתיים ונחזור לקוביית עשרים אז אם כבר מדברים על מסורת, אני אחזור על המסורת ואגיד 20. או, oh, 20 בקוביית 20, יפה מאוד. אז uh, חברים, תודה רבה, ואל תשכחו uh, להמשיך לגלגל לי